Okej, hej och välkomna till avsnitt 18 av Abiton Örnäs Det här är Niko och idag blir jag tyvärr själv Jag och Danne hade precis spelat in det här avsnittet 18 När hans program dummas lite och hans sparfil försvann Så jag, får ju, jag gör om ett av det här avsnittet och kör själv istället och fanan är tyvärr inte med oss för att han har inget nätverk. Och det kommer inte fixas förrän ja, på tok för sent och då kommer det inte bli. Men vi har ju sagt att vi ska släppa ett avsnitt varje torsdag. Så nu kör jag ett litet avsnitt själv. Jag hoppas att ni nöjer er med min röst. Det är inte börja som vanligt vad jag har nördat. Jag spelade Street Fighter, Fighter 5-betan. Hoppas ni har kollat in den. Om inte så har ni videon på bloggen och på Youtube. Den var väldigt mycket rolig eh, Det lilla man fick testa Jag hade ju problemet att eh, Som många kanske har hört om den här beten Att de hade väldigt problem med nätverket Och det är som sagt Jag spelade ungefär 3-4 timmar Kom in på två matcher, i väldigt lite Men så tur så kunde man ju Ta och spela mot datorer Och eh, fixa i Training mode så att man kunde mötas Så då fick jag ju testa mot gubben I alla fall, det var kul Tyvärr så fanns inte Ryu Min karaktär som jag spelar Så jag fick ta Ken Men det är ganska bra ändå för Jag gillar spelet Och nej, ser fram emot att spela Hela allt ihop när det kommer Sen sa jag i förra avsnittet Att jag har börjat spela The Last of Us Nu har jag spelat ut det Väldigt roligt Jag tycker inte precis om den här hypen Som har varit att The Last of Us är så här årets spel Och jättebra För jag tycker det är på tok för repetitivt Och det är samma saker hela tiden det är, eh, hjälp lilcheyen lilcheyen fuckar ur, du möter de här zombieaktiga klickers och sånt där Och du möter onda snubbar och så blir det om igen, du ska hjälpa tjejen, hon fuckar ur, möta klickers, om och om igen Så på så sätt är det väldigt, väldigt repetitivt Men annars, story, karaktärer, allt annat är riktigt nice, allt är bra det är ett av de snygga spelen på karaktär och sånt, men just gameplayet var väldigt repetitivt. Och börja spela lite Dying Light. Ja, fastna lite. Det är så här zombiespel med mycket parkour. Du är en snubbe som springer runt i zombie och hoppar över på hus och sånt. tänker liksom en blandning av Assassin's Creed och Mirror's Edge kan man säga. Hoppa runt där, akta för zombies. Det är jag kommer till ett plötsligt som är skitsvår. Det är en boss, jag vet exakt hur jag ska döda den. Men jag kan inte lista ut hur jag ska döda den och själv överleva. Så jag får börja om hela tiden. Men nej, så jag har fastnat lite och jag har hört att det här spelet ska vara väldigt svårt i början. Tills man har börjat lävlat upp ordentligt. Och då blir spelet helt fantastiskt. Så ja, vi får se om jag orkar spela så länge. Men nej, jag måste testa mer i alla fall. Jag spelar lite av spelet Skräckspel Zoma som vi pratade tidigare om Men jag har upptäckt att det är inget spel för mig Det är alldeles för segt spel eh, När jag började spela Så var jag inte riktigt rädd För jag visste inte vad jag skulle vara rädd för När jag fick se reda på vad jag skulle vara rädd för blev jag ändå inte rädd för Då hade jag tappat intresset för spelet eh, Jag förstår varför många tycker om spel, Sådana här spel och tycker vad det är kul För det är väldigt såhär, mystiskt och sånt Men för mig var det på tok för segt vad att orka spela igenom Sista jag har gjort är att jag har börjat kolla på Gotham Den här tv-serien om Batman han är ung När man får följa Jim Gordon Gotham har ju kommit till Netflix äntligen Och jag har sett två avsnitt Och jag är helt förälskad I alla karaktärer är Skådespelare gör skitbra jobb Och hur de vissa De har ändrat lite, Alfred är lite hårdare Och sånt där jag tycker är skitbra gjort jag har Sett två avsnitt och jag är helt fast Och jag måste bara sluka Hela den här serien jag ser den med min flickvän så jag tyvärr måste jag ju vänta på henne. Hade jag hade sett klart den här serien för länge sedan. men så jag får hålla mig liksom hålla tyglarna och kolla det med henne men nej, vi tycker båda den är skitbra. Hon tycker den är lite för blodig men jag tycker den är skitbra. Men det var det jag hade nördat. Så vi hoppar vi in på nyheter på en gång tänkte jag. Börja med att sista episoden av Telltale Game of Game of Thrones vid namn The Ice Dragon kommer att släppas den 17 november. Eh, jag ser väldigt fram emot det här. Jag har ju tankat ner alla de här, det har jag nog nämnt i tidigare avsnitt. Eh, jag väntar ju bara på att sista nu ska släppas så att jag kan spela igenom alla, för det är så jag gör med Telltale Games. Jag väntar på att alla episoder kommer ut och sen spelar jag dem. Och jag har inte hört så jättemycket om Game of Thrones-spelet, så jag vet inte om det är bra eller dåligt, men eh, jag ska sätta mig igenom och... Spela igen och får vi se om spelet är bra. För Game of Thrones-serien är ju skitbra. Och jag hoppas att spelet är likadant. Vi har fått tre nya hjältar till Star Wars Battlefront. Och det är Leia, Han Solo och Palpatine som kommer att vara spelbara. Leia är ju då som en liten ledaraktig och supportplayer. Hon buffar sina medlemmar när de, genom att hålla positioner och sånt. När man, de som spanar när henne kommer att spana som Eldoran Honor Guards lite hårdare krigare. Hennes vapen är Trooper Bane som är ett slagkraftigt ökat blästerskott. Trooper Bane är utformad för att skjuta i enstock skurar. Extra skarka skott. En stormtrooper kommer att bli dödad i en blast av Trooper Bane. Och mot Williams kommer både göra en hel del skador och tillfälligt stanna den. Han Solo. Han Solo har tre användbara förmågor att jämna ut odds in i kampen mot Imperiet. Och första heter Rapid Fire. Aktiv i några sekunder kan detta avfira Han, Hans Blaster så fort du kan pull the trigger utan att behöva oroa dig för överhettning. Han är som heter Lucky Shot. Det är att bygga upp och släppa. Power som slår rak, riktigt hårt och är effektiv mot fordon. Lucky Shot fungerar för infanterier som är bra och mäktigt nog att bryta Darth Vaders block. Sist men inte minst är Soldier Charge Power. Shoulder shard power är en offensiv och defensiv flytt och kan användas för att snabbt komma in och ur strider. Och sista då är Palpatine. Palpatins huvudsakliga attack är den ikoniska Force Lightning som gör en hel del skador på soldater inom räckhåll. Blixten kommer också i mer kraftfull chain blix form vilket är ett område av effektiv förmåga att hantera skador på fiender omkring i olika riktningar. En annan effekt kallas Force Dash där Palpatine aktiverar Force Dash kommer han gå extremt snabbt i sin nuvarande riktning. Palpatine är också Empire-lagets äh, Empire support villen och kan tillhandahålla power-ups för andra och sig själv. Tack vare hans befalning av väldigt kan Palpatine använda Imperial Resource för möjlighet att dela ut power-ups till lagkamrater och health och andra skurkar. Så alla har ju liksom sin nisch på sin karaktär så det kan bli riktigt schysst att kolla in det har slagit ett nytt världsrekord i Super Mario Bros. Äh, originalspelet i Nintendo 8 som släpptes för 30 år sedan. Det har gjorts av Darben som spelade ett spel på NES. Det nya rekordet är 4 timmar 57 minuter och 627 sekunder. Det tidigare var 4 timmar 57 minuter och 693 sekunder. Så han slog det med några sekunder alltså. Betesta slår sig ihop med Carlsberg för Fallout Beer. Denna alkoholdryck inspirerad av Voltec Industries finns på Amazon UK från och med 15 november 2015 och den här ölen är 4% i alkohol. Så gå in på Amazon och så kan ni beställa den om ni är intresserade. Den 29 oktober så kommer den första uppdateringen för PS 2016 som innehåller framförallt uppdaterade lag, övergångar, nya tröjkits och ansikten på spelare med mera. Vi spelade ju sagt in det här avsnittet tidigare och Danne berättade att de såg inte alls bra ut de tidigare spelarna så han det att den här uppdateringen var välbehövd och ja, jag tror honom. <laughs> Batman Arkham Knight släpps äntligen till PC den 28 oktober och det är inte en dag för sent men som sagt det har ju varit så sjukt mycket problem med det här innan så det är en välbehövlig uppdatering och ja, det är väldigt bra att den äntligen släpps för de som vi spelar på PC då. Sista nyheten jag hör är att Fredrik Boffer Eriksson rekommenderar oss en Kickstarter. Det är för Drakar och Dämoner. Det här är en Kickstarter som håller på nu till lördag 31 oktober om man vill slänga in det samt. De säger så här. Vi vill göra en ny utgåva av Drakar och Dämoner. Den version som kallas 87 Vi tror visserligen att reglerna behöver fixas till. Och att göra nya illustrationer. Kanske ska vi blanda in lite element från Expert eller 91 Men i stora håll så mycket som möjligt intakt. Vi tänker oss en box, en bok, ett äventyr, tärningar, rollformulär och siluettfigurer. Vi tror på devisen enkelt, kul, spännande drakar och demoner. Vi tänker oss ett spel som är kompatibelt med det gamla drakar och demoner-materialet. Gamla spelare ska känna igen sig fullt ut och nya ska ha lätt att ta sig in det. Tror du på idén? Vill du hjälpa till att återuppliva en gammal legend? I så fall hjälp oss gärna. Jag kollade på den här i söndags och då, de var ute efter 200 000 svenska kronor De ligger nu på 551 089 kronor Så de har ju klarat dem och de har 970 backers Men vill du hjälpa till att göra en sån här för att göra det ännu bättre Så gå in och gör det, ni har ju som sagt tills på lördag på er Och det var någon nyhet jag hade, men precis innan vi spelade in här så Är det ju Paris Games Week just nu Och Sonny hade precis en presskonferens som jag kollade på Så jag tänkte ta upp vad som hände under presskonferensen Första som hände var det kom en trailer för Call of Duty Black Ops 3 Zombie Mode. Efter det så fick vi en ny Star Wars Battlefront-trailer. Och då var det just då fick vi se Leia, Han Solo och Palpatine. Och för, så fick vi se Sarlacc eh, Pit, eh, den här som man fick se sandet. Eh, Monstret som är nere i en grop i Star Wars. Alla känner igen den. Där fick man se en bana så det kan vara skitcoolt. Efter det så fick vi en ny Star Wars-Street eh, en Street Fighter 5-trailer. Dalsim är tillbaka. Och han, har fått, han har ändrats lite, han har fått skägg och grejer, men nej, han såg riktigt frän ut. Eh, vi fick också reda på att det kommer sex nya karaktärer. Kommer att, kommer att komma under första året efter att eh, spelet har släppts. De här karaktärerna kommer att vara gratis att låsa upp, men de kommer kosta in-game fight money. Alltså, ju mer du spelar tjänar du poäng, och med de pengarna i spelet så kan du köpa de här karaktärerna. Ju mer du spelar, det, desto snabbare kan du skaffa karaktärerna. Och sist men inte minst, den 16 februari 2016 kommer Street Fighter 5 att släppas. Sen fick vi se en tecken 7-trailer. Sen fick vi se ett spel, en 5 vs 5-spel som heter Battleborn. Gå in och kolla på det, det finns en trailer. Sen fick vi se ett spel som heter Boundless. Eh, fick vi se en trailer på det. Eh, jag tyckte det såg ut som en Minecraft-ish spel. Så här, eh, fast man går igenom portaler för att komma till olika världar. Men det såg ut som liksom en minecraft ripoff. Efter det fick vi se en trailer för eh, rytmespelet, musikspelet, Vector. Som såg ut lite som ett racingspel men grejen är att Avicii är med och gör det här spelet. Han gör musiken och hjälper till lite och fixar. Det är alltså ett rytmspel som om man gillar sånt så håll koll på Vector. Det finns en trailer ute. No Sky fick en ny trailer och inte mindre än det vi fick en release-datum eller vi fick Windows som det heter och det är juni 2016 kommer det här spelet släppas. Jag var ju väldigt negativ på det här spelet om man lyssnade på första avsnittet av E3 när vi snackar. För jag tyckte de visade ingenting. Nu visar de mycket och det ser skitcoolt ut. Så kolla in den trailern. Efter det fick vi ett spel, en trailer på ett spel som heter Metrofall som är ett skjutspel med kristaller. Det är svårt att förklara men kolla in den. Den såg snyggt ut. Efter det fick vi en trailer för spel Ratchet Clank. De har ju liksom en film på G nu så det var väl inga konstigheter att de skulle släppa ett spel på det också. Sen fick vi lite gameplay på Horizon Zero Dawn. Såg ju schysst ut med såg som det som du gjorde på E3. Bloodborne The Old Hunters Trailer fick vi. En DLC som jag tror den släppte den 24 november tyckte jag såg. En eh, annan expansion som kommer till Drive Club, och det är Drive Club Bike som vi fick en trailer. Och eh, den här expansionen är ute nu, så det kan man gå in och tanka ner på pc -en. Efter det så kommer en gameplay-trailer för Gravity Rush 2. Eh, sen visade de en multiplayer-trailer för Uncharted 4. Eh, Uncharted 4 släpps ju den 18 mars 2016, men multiplayer-betan kommer man kunna spela mellan 4 och 13 december. Efter det fick vi se spelet Dreams. Eh, vi fick se lite gameplay och sen en trailer. Ser snyggt ut. Eh, Inget spel för mig. För mycket fixa och don och trixa och hålla på att pilla. Så... Men det såg sjukt snyggt ut. Efter det fick vi se en trailer för Riggs. Det är liksom... Det ser ut som Playstation svar på e-sport. Det är ju av Mech-robotar, eh, skjutspel och eh, tänk lite fotbollsaktigt. Så här, eh, spelet där man hoppar upp i en Mech Eh, ner två lag, man ska ta sig in i en, mitten och hoppa igenom en cirkel eh, hoppar man igen sig så gör man ett goal och det är liksom du som har din kropp som ska hoppa ner där så det gäller för motståndarna att skjuta ner oss som försöker hoppa ner där för man börjar från sidorna, möts i mitten och skjuter och så är det bara att köra på tills ja man har vunnit, eh, såg ut som att de försöker på någonting med e-sportaktigt eh, ja, e de kallar det RIGS Mechanic eh, Combat League och det här kommer att funka med Playstation VR. Det är mycket Playstation VR visade sen. antil Dawn Rush of Blood annonserade ett spel som ska komma till det. Vi fick också Robinson the Journey, en trailer också till Playstation VR. Man fick se att typ en liten robot som kommer, do you to play a game? Så blir inte trampad och så kommer det massa med dinosaurier. Skitslut såg det ut, så väldigt läckert. Det skulle vara skitkul att testa det här VR men som sagt... Det här ska ju, en PlayStation VR kommer att kosta lika mycket som en ny konsol. Så det är inte många som köper det här men det ska vara skitcoolt att testa i alla fall. Efter det fick vi en trailer till Battlezone som är något tankspel med VR. Och sen berättar de att över 200 developers jobbar med PlayStation VR. Och så visar de en snabb trailer med lite olika spel som kommer att komma Sen annonserade de också att Tekken 7 kommer kunna spelas med VR. Jag vet inte riktigt hur det ska hjälpa spelet på något sätt, men det är väl kul att de nämner det i alla fall. Sen annonserade de Grand Turismo Sport och visade en trailer. och det kommer komma en beta tidigt nästa år. Och det är väl kul för alla som är bilälskare där ute att det kommer ett nytt Gran Turismo. Sen fick vi se en trailer till spelet Wild. Och det är då man spelar som en shaman och kan ta över i djureformen. Man ser en örn visade dem. Då kunde man ta över örnen och ja, göra uppdrag med örnen så kunde man komma tillbaka till shaman kontrollera en hare, spred runt om haren och sånt där. Så det såg lite coolt ut. Och sist men inte minst så eh, kom Quantic Dream ut och annonserade eh, Detroit. Och många av er kanske kände igen från E3 förr så visade de en eh, typ demo en, på sin motor då, som hette Kara som var en Android som kom och alla tyckte att det skulle vara skitcoolt att se det här spelet men det var ju bara en demo för en motor men nu har de valt att göra ett spel till Kara och det blir då det här Detroit där man får spela som henne såg riktigt läckert ut och om det är minst lika schysst som den här gamla Kara 3 videon de visa så tror jag spel spelet kommer bli skitcoolt men det var det som vi fick från Sony Paris. Det var lite nyheter och sånt där. Så det såg riktigt kul ut. Sen skulle vi börja med en ny grej. Vi ska börja med varje sista avsnittet varje månad som är månadens hetaste. Så jag tänker ta upp här lite vad jag är sugen på nu det november. Och första som jag är lite intresserad av Det är Need for Speed som kommer den 3 november Jag är inte riktigt sugen på Spelare kanske eller skaffare Men jag är suger på att se vad de har gjort med det I alla fall För De har ju rebootat serien Och börjat dem från scratch Och det ska bli kul att se vad de gör med det Så kommer spela Jag har på bra länge sen är ja, E3 sen det annonserades Fallout 4 kommer 10 november Se skjut fram emot Jag har förhandsbokat det så jag väntar Bara på att det ska släppas Starcraft 2 Protoss Legacy of Void kommer också 10 november jag är inte jättebra på det där spelet men det är kul att se lite från det Starcraft är ju skitkul att spela mot likasinnande, tyvärr så är många av mina polare för äckligt bra på det där spelet så är det ingen kul att möta dem men det finns säkert noobs där ute som är roliga att möta och sista spelet jag tänkte ta upp är Star Wars Battlefront som kommer 19 november och det har också förhandsbokats så Ja, det är två spel på nio dagar som jag ser riktigt fram emot ska bli riktigt kul. På DVD och Blu-ray hållet så Terminated Genesis kommer den 2 november. Jag har inte hört jättemycket gott om den här filmen men jag vill ha min egen påverkan så jag ska se och få se om den var bra eller inte. Minions släpps den 16 november, ser jag också riktigt fram emot. Skratta lite. En till, en film som jag har förhandsbokat är Hobbit: The Battle of Five Armies Extended Edition släpps 23 november. Samma dag släpps Ted 2. Jag har inte hört någonting alls om Ted 2, men. Så det båda väl inte jättegott. Jag tyckte första var lite rolig, men nej, det ska bli kul att se i alla fall vad de har gjort. Och sista då är Ant-Man släpps den 30 november. Jag har, som sagt, inga förhoppningar på Ant-Man, men jag lär väl se alla. Action-hjältar, man är ju en nörd som man är. Även om jag inte kanske gillar många av dem. Men nej, Ant man ska i alla fall kolla och se vad, som, vad de har gjort med grejerna. Vi fick från lyssnare också om månaden hetaste. Björn Karlsson skrev in. Den film jag ser fram emot under november månad är No Spectre. Ska bli härligt att se Bond i högform igen. Och det är väl och det är Daniel Craig sista film. Han har varit hade väl i sitt kontrakt att han skulle ge fler filmer. Men han sa ju att han skjuter sig själv hellre i huvudet än att spela Bond igen. Så det här blev väl sista med honom då. Och det var det som vi hade i månadens hetaste. Och då kommer vi in på huvudämnet som var skräck. Nu blir det väl kanske lite kort eftersom jag är själv här. Men jag går igenom de som jag har skrivit upp i alla fall. Filmverk så älskar jag filmer det är liksom fredag den trettonde, alla filmerna, eh, A Nightmare on Elm Street. Vi har Halloween, det är liksom Jason Voorhees, Freddy Krueger eh, och glammarna. Mer filmer D1 och sådana här gamla klassiker. Eh. Eh, Dan tog upp en jäkla massa filmer, men eh, jag tycker i alla fall man ska kolla igenom högen De är ju klassiska på den, tid, den gamla tiden med just masker och sånt, det har jag en svaghet för så... Nej, ska jag kolla igenom. Mycket slash-filmer den här. Och Halloween, det är liksom det jag kan rekommendera. På spelfronten så vill jag rekommendera Ghost and Goblins var det första jag kom i huvudet när jag tänkte skeck, eller på Halloween och sånt. Det är ju liksom spöken och monster och sånt där och så springer man runt som en riddare. Ghost and Goblins är ett skitroligt spel men väldigt fritisterat för det är väldigt svårt. Men det kan jag rekommendera, det är nästan någonting jag kommer spela varje år, Ghost and Goblins. Sen är självklart Outlast. Jag och Färna spelade det här och det här är ett spel som är sjukt läskigt. Det är inte ett spel som jag egentligen gillar för jag tycker inte egentligen om sådana här spel. Men äh, det var skitkul, att och svettade som en gris och var helt nervös. För det är som sagt, i mörka vråer, alltså när det är mörkt ändå har ljus i en filmkamera. Du, man är inte så kaxig när man har en och bara sådana där grejer. Men äh, Outlast kan jag starkt rekommendera alla att testa det Last of Us som jag nämnde att jag har spelat klart Det är inte jätteläskigt än något sånt där, utan, Men det är lite zombieaktigt Och det är ett skitbra spel så det är... Kolla in det Last of Us Och det här är nästan ett spel som Alla som har Playstation 4 borde skaffa Och har du inte Playstation 4 skaffa det oss För att spela det spel, För det är ett av årets bästa spel Until Dawn Alltså det här var en sån här hit som kom eh, Slog stenhårt Alla som har spelat älskar jag älskar det och eh, det är synd att Playstation eller Sonny inte har pushat hårdare för den här C, alltså föran till dagens För det är sjukt bra alla borde testa det. Gör mig så alltså, har du Playstation 4 skaffa det här spelet för du kommer inte ångra det. Sen har vi skrivit Resident Evil, och då vill jag i alla fall att du spelar Resident Evil 1, det första. För det är liksom. Det är lite mer åt skäckhålet. Ibland är det inte. Det är liksom du har bara ett visst antal skott. ibland är det bättre att springa förbi som vi sen och döda dem och sen är det liksom det är pussel och sånt in i Dimension som är listiga och finns liksom hålla på med och det är skön stämning. och nu när det finns Resident Evil Remaster liksom HD remake så kolla in den för den är sjukt bra gjord. så vill jag nämna Dead Space uppe i rymden, springer runt och döda och slakta, skitbra spel jag har bara spelat första så det är det enda jag kan nämna de andra här till testa, men första tycker jag absolut att man ska kolla sen har du nu mer av en Call of Duty killen och så först här first person shooter vill ha lite mer skjuta skjuta, så har du Fear som har lite hoppat till skräck och en skit creepy liten brud men Fear det är skitbra skjutspel som jag tycker absolut mer skräckhjulmänt så är man mer lutad åt det hållet så ska man kolla in det och sista spel jag tänkte ta upp är Castlevania. Älskar den serien? Det är ju skräck, det är Dracula, det är monster och du är en Belmont som ska springa runt och slakta. Rekommenderar starkt att kolla in Castlevania. Efter det så tänkte jag hoppa in på böcker. Jag är skitdålig på att läsa böcker skulle ni veta, men jag tänkte ta upp en bok i alla fall. Och det är Monster av Mikael Dahlén. Det här är en svensk bok. Eh, Mikael Dahlén har utforskat en värld fylld av blod och död. Men också av pengar, kärlek och kändiskap. Det är fem monster och en besatt professor som träffar den. Eh, man får möta fem av världens mest kända mördare. Med skrämmande historier som spänner över fem decennier. Man får möta eh, Charles Manson, blodsprutande slakter. Dorothea Penotis benfilda trädgård. ICS Sagawas, karibaliskt festmåltid. Wayne Loss, våldsamma skolmassaker. Peter Lundins, mord på sin egen mor. Och det är så här, skitbra bok, intressant. Eh, han liksom åker och intervjuar, vissa av dem aldrig intervjuats förrän nästan. Och han får åka träffa dem en och en och liksom ibland i fängelse, ibland hemma hos dem. Och så, man känner hur creepy stämningen är där. Och han beskriver, eh, Mikael, hur oerhört nervös och rädd och liksom hur han känner det är en väldigt man blir väldigt tagen av den här boken och den är skit creepy men jag rekommenderar den starkt för jag läser inte böcker och den här boken tycker jag är skit bra så kolla in den Monster om Mikael Delén. och sista jag tänkte ta upp är en grafisk, grafisk novell eller en serie kan man säga det är Batman The Long Halloween som jag tycker man ska kolla in så sagt det här är alltså Batman under sina tidiga dagar, en snubbe som dödar under endast holiday. Det här är liksom eh, ett lite kapitel ur olika serier och sånt, som de har bundat ihop och gjort en skön, eh, en, en skön samling. Och eh, den här är skriven av Jeff Loeb och Tim Sale. Eh, de här grabbarna har gjort flera sådana här. Eh, det finns det här är som liksom en tre serie eh, Batman Haunted Night och Batman Dark Victory är tillsammans med The Long Halloween, så de tre stycken man ska kolla till. De är riktigt bra faktiskt. Nu gick jag ganska snabbt igenom skräcken här, men det var det lilla jag hade skrivit upp. Och sen har vi fått från lyssnare också. Fredrik Boff-Eriksson skriver in: Filmer jag skulle säga, är fredag den och Buggyman. Och sen ska han gå som en viking på en fest snart. Och tyvärr så är jag så pass tråkig att. Jag ska inte på någon Halloweenfirande, jag ska sitta hemma och dricka lite öl och spela tv-spel istället. Men nej, det är lite mer vad jag kör på. Men i nästa avsnitt då så kommer vi prata om Comic Con Gamex i Stockholm. Det är ju nu den 30 oktober till 1 november på Friends Arena. För det de ska dit så, öppettiden är fredag och lördag så är det 10-19 och söndag så är det 10-17 standard 3 dagarsbiljett kostar 450 kronor. En standard endagsbiljett för fredag och lördag kostar 199 för en vanlig biljett. Är du 3-9 år så är det 90 kronor. En dagsbiljett på söndagen är 180 kronor eller barn 90. Alla förköp av biljetter görs via Friends Arena. Alla förköpsbiljetter är e-biljetter som man måste skriva ut dem själv. Men man kan även köpa biljetter direkt på plats- jag ska åka dit, vad blir, fredag, lördag. Jag tar glädje från jobbet på fredag för att åka dit och test, kolla in läget. Och sen åker jag dit tillsammans med Färnan på lördagen. Så vi två kommer vara där som man kunde träffa. Tyvärr kommer Dan inte kunna dyka upp, men vi ska, sen så nästa avsnitt så pratar vi om GameX Comic Con och diskuterar allt som vi såg där och lite spel och sånt. Så det ska bli riktigt intressant. Så ska ni dit så ser ni oss och höjta gärna. Det här blev ju ett väldigt kort avsnitt, bara en halvtimme ungefär. Men bättre än ingenting som man brukar säga. Men då får ni ett mycket bättre avsnitt nästa vecka när alla problem har reds ut. Och ja, vi kör på med ett ordentligt avsnitt. Och då har det ju varit mycket spännande och mycket nyheter. Och vi, har mycket, vi kommer definitivt ha mycket att diskutera. Men då får ni ha det så underbart. Alla ni som lyssnar så hörs vi nästa avsnitt. Hej